Arta compătimirii Dacă nu mai pot de mâini, de picioare, sunt compătimit. Sunt tratat cu doctoria alese. Dacă mă vindec și zburd ca un mânz, sunt tratat cu indiferență. Dacă am cancer, sunt ținut pe palmă. Dacă n-am cancer, sunt pălmuit. Dacă mormă neacă în lacrimi, dacă nu mor, mă neacă în lac, m-au înnebunit de-a binelea compătimitorii. În orice caz, ferește-mă, Doamne, de cei care se oferă să mă jelească. Mi-e teamă că, nedorind să-i dezamăgesc, aș putea muri din politețe.